Спершу ми сиділи тихо, знали, що тоді астроном виставить усім п'ятірки. Коли ж третина учнів була вже опитана, починався гомін і вчитель виводив у журналі четвірки, незалежно від того, як хто відповідає, самостійно чи підглядає в підручник, розуміє щось чи просто визубрив текст. Ну, а вже ті, чиї прізвища починалися на останні літери, могли розраховувати тільки на трійки, бо на уроці стояв суцільний галас. Поліпшити оцінку можна було двома способами. Або йти в учительську кімнату і вести розмову з астрономом сам на сам, або ж викрасти журнал і виправити цифру на 5. Звичайно, ми віддавали перевагу другому способу, тим більше, що трійку дуже легко переробити на п'ятірку. Дехто взагалі не готувався до уроку з астрономії. Приміром, викликає вчитель наума Литвака, а замість нього виходить Вальдемар. Він був відмінником і легко відповідав на будь-яке запитання, змінивши голос. Підсліпуватий викладач, який завжди всідався біля вікна, мовчки вислуховував його і малював у журналі трійку. Бувало, Вальдемар відповідав за двох, а то й за трьох середнячків і іноді починав заїкуватися, аби вчитель не впізнав його голосу. І ми ледве стримувалися, щоб не роздраготатися. Можливо, астроном і здогадувався, що його дурять – Бо одного разу неоднозначно зауважив. А на дворі то сонячно, то хмарно. Все залежить від пори року. В театрі теж співають і тенери, і баритони, дивлячись, яка арія. На сьогодні досить співати. Решті ставлю задовільно. Кумедні випадки траплялися і на уроках з військової підготовки. Була в нас і така дисципліна, вів її круглолиций, ще досить молодий на вигляд чоловік, але вже зовсім лисий, на прізвище Ойхман. Крім розповідей про історію радянських збройних сил, він ще навчав нас швидко розбирати і складати затвор гвинтівки. Варто було комусь нібито ненавмисне проказати «Ой», як «Ойхман» виставляв винуватця за двері. Цим часто користувалися ті, кому хотілося піти додому раніше, якщо це був останній урок. Навчатися марширувати нас виводили на подвір'я. Ойхман прямо з порога класу командував. «Шикуйся за взводним і кроком руш!» Взводним було призначено мене. Я з війни накульгував, намагався це приховувати, Однак того дня забив ногу, і моє шкотильгання було помітно. Ми вийшли в коридор. Першим за ною крокував наш дотепник Шива і з точністю копіював мою ходу. Поступово до нього приєдналися і всі інші. Хтось із учителів минав повз нас і голосно розсміявся. «Що це у вас сьогодні? Всі стали інвалідами!» звернувся він до Ойхмана той озирнувся і наче оскаженів. «Стояти!» – вигукнув він. «Тепер маршируємо на місці. Ми так затупотіли по підлозі, що повідчинялися двері сусідніх класів. Викладачі обурились. Ви заважаєте нам працювати!» Ми рушили строєм на двір, але всі надалі ступали накульгуючи. Ойхман аж сполотнів від злості. Припиніть фіглярування, накинувся він на шиву. Я не фіглярую, просто спіткнувся, і в мене болить нога, пояснив він. Взвод зареготав. На цьому наше заняття завершилися. А моя військова кар'єра обірвалася трохи перегодом. Я чергував по класу. Наступний урок мав бути з військової підготовки. Перед приходом Ойхмана я витер дошку і в кутку маленькими літерами вивів Ой. Тут підскочив шива і величезними буквами дописав.